9. Az Egyiptomi Múzeumban Kajróbelváros belvárosa napjainkban Megdöbbenve meredtek az idős, szakálas kisemberre. Úgy érezték mind a ketten magukat, mint a gyerek, akit rajta kaptak valami csíntevésen. De a professzor arcán nyoma sem volt gúnynak vagy rosszallásnak. Barátságosan mosolygott, kedves kék szemeiből jó indulat sugárzott. Ne vegyék tolakodásnak, de miután megpillantottam, azonnal felkeltette az érdeklődésemet. Mondta bocsánat kérően. Azért jöttem most, mert a többiek arra a kedves kis idegen vezetőnőre figyelnek. Távol áll tőlem, hogy felhívjam a figyelmüket a Skarabeuszra. Körülnézett, majd folytatta. Az lenne a legjobb, ha helyet szorítanának maguk mellett. Például azt a táskát feltehetni a podgyász tartóba. Harrison engedelmeskedett, a professzor pedig leült melléjük, kezébe vette a nyakéket és szemüvegét feltéve figyelmesen tanulmányozta. Már amikor először megpillantottam, szinte bizonyos voltam benne, hogy az ékszer az óbirodalom korából való, mondta kis idő múlva. Snofru Fáraó volt, aki expedíciót szervezett a sínai félszigetre, hogy ott türkiszt bányásszanak. Jól gondoltam, kétségtelen, hogy a bogártestén Sznofru Fáraó neve látható némi dicsőítő szöveg kíséretében. Valahogy így hangzik. Dicsőség a hatalmas Snofru királynak, Alsó és Felső Egyiptom urának, a nagy piramis építőnek. Tudtam, hogy az óbirodalomból származik, akart felkiáltani Susan, de időben rájött, hogy jobb, ha halkan mondja. És mást nem talált rajta? Nem tudta, hamon kartusa van az alsó lemezen? De bizony az övé, mosolygott Zaharov. Tehát igazam volt, mondta diadalmasan a lány. Szóval az ő birtokába került. Herizon tágra nyitotta a szemét. Az én ékszerem tényleg Tutelhamoné volt, el se akarom hinni. A nagy Tutelhamoné a legnagyobb és leghíresebb fáraóé, hihetetlen. Hát nem a legnagyobb fáraó volt, még csak nem is volt nagy fáraó, mondta bosszusan Susan. De kétségtelenül a leghíresebb, hála Howard Carternek. Valóban az övé volt, illetve az ő tulajdonában is volt helyeselt a professzor. Ez van a lemezre írva. Anhesenamonnak szerelemmel Tutenhamon. Ki volt az az Anhesenamon? kérdezte az író. A felesége és nővére, azaz inkább féltestvére. Vágott közbe a lány, mutatni akar ván Zaharovnak, hogy ő is szakmabeli. beli. Ne olyan nagyra a szádat, fordult Róm felé. Az ú egyiptomiaknál megengedett, a fáraóknál pedig egyenesen szokás volt a testvérek közötti házasság. Zaharov professzor nem szólt közbe. Magába mélyedve hallgatott. Úgy tűnt, mondani akar valamit, de habozik, megtegye-e. Majd zavarta megszólalt. Ez a szkarabeusz nyakék hallatlanul értékes. Elárulnák, hol szerezték? Azok ketten zavartan egymásra néztek és hallgattak. Végül Harrison törte meg a csendet. Nincs mit titkolnom, becsületes úton jutottam hozzá. Azzal részletesen elmesélte, mikor, hol és hogyan jutott a birtokába az ékszer. Csak azt hallgatta el, hogy később megölték a fiút, akitől vette. Elbeszélése során Zaharov többször bólogatott, mint aki érti, mi történt. Mikor történt ez? kérdezte, amikor a másik befejezte. Két nappal ezelőtt, kora délelőtt a nagy piramisok mellett, válaszolta Harrison. A professzor ismét bólintott. Akkor ez az a Szkarabeusz nyakék, amiről Ibrahim Szadin beszélt. – Ki az az Ibrahim Szadin, és miféle nyakékről beszélt? – kapta fel a fejét idegesen Harrison. – Majd később elmondom, de megérkeztünk az Egyiptomi Múzeumhoz, és le fogunk szállni. Zaharov éppen időben ült vissza a helyére, mert a busz némi körözés után parkoló helyet talált. Az utasok leszálltak, de mielőtt elvegyültek volna a turisták hömpölygő tömegébe, az idegen vezető szétoztotta a belépőjegyeket és közölte, találkozó pontosan két óra múlva. Susan és Ronald Harrison együtt indultak befelé, de együtt bejutni már nem sikerült nekik, mert a lánynak előbb le kellett adnia a hátizsákját, amelyben ott lapult a Skarabeusz is a ruhatárba. Harrison megúszta egy való átjutás utáni végiktapogatással. Végre sikerült újra találkozniuk, és a fő kapunát bejutottak az előtérbe, ahol balra fordulva, amint egy négy és fél ezer év előtti óbirodalomban készült szobrokkal találkoztak. Ezek a szobrok és tárgyak a piramisépítő fáraók korából származnak. Magyarázta Susan, aki örült, hogy végre bemutathatja a férfinek régészeti és egyiptológiai tudományát. A legnagyobb piramist építető, Keopszról a sors iróniája folytán csak ez a 7 centiméteres szobor maradt. De a közelében itt vannak Fiának, Keprénnek életnagyságú szobra, amott pedig unokája, Mükerinosz látható két istennő kíséretében. Meg vagyok döbbenve. meret Herizon a három alakból álló szoborcsoportra. Ezek a szobrok tökéletességben felveszik a versenyt akármelyik kétezer évvel későbbi görög szobrász műveivel, amelyekről pedig azt tanultuk, hogy a klasszikus, tökéletes emberábrázolás példaképei. Szerintem ezek a szobrok sok későbbi görög szobornál élettelibbek, helyeselt Susan. Nézd például Sznofru Fáraó fiának és feleségének a sírjúban talált szobrait, vagy ennek a felolvasó papnak fából faragott alakját. Az óbirodalmi szobrok és edények után megtekintették a közép és újbirodalom korából származó szobrokat, életképeket ábrázoló domborműveket, kultikus fémtárgyakat és ékszereket, majd a földfelszínről felmenve a lépcsőn az emeletre, különbelépővel a fáraók múmiáit, míg végül eljutottak a Tutenhamon sírjában talál tárgyak kiállításához. Harrison, aki eddig nem túl sokat tudott Egyiptomról, ámulva nézte a csodálatos kivitelű és hallatlan értékű tárgyakat, az aranyozott trónust, amelyen a fiatal fáraó és felesége, Ánghesenamon látható, a fáraó 110 kilós aranykoporsóját és az égkövekkel kirakott 11 kilós aranyhalotti maszkot és te az előbb azt mondtad, hogy Tutelhamon nem volt jelentős uralkodó. Támadta lányra Harrison. Nem volt bizony, mosolygott Susan a férfi felháborodásán. Gyerekként került a trónra, és 19 éves korában halt meg. Sírjának bejáratát elfette a törmelék, amit hatodik Ramszes sírja kiásásakor halmoztak fel. 1922-ben Howard, Carter, Brit régész munkatársai véletlenül egy lépcsőbe ütköztek. Így fedezték fel Tutálhamon sírját, az egyetlen jelentős sírt, amit eddig kincseivel együtt érintetlenül találtak. Ez döbbenetes álmélkodott Herizon. Mennyi kincs lehetett akkor egy nagyuralkodó sírjában? Számunkra elképzelhetetlenül nagy érték lehetett szólalt meg mellettük Zaharov professzor. És nem csak egy fáraó sírjában, hanem például más, jelentős államférfiak sírjában is. Erről jut eszembe. A Skarabeusz mellett más írást nem találtak? Nézett rájuk majd majdnem gyanakodva. Nem, semmi mást, felelt csodálkozva Harrison. Miért kérdezi? Szeretnék önökkel egy kicsit elbeszélgetni, valami nyugalmas helyen, ha már befejezték a kiállítás megtekintését, mondta Zaharov, elengedve füle mellett Herizon kérdését. Mehetünk, mondta Harrison. Azt hiszem, mindent megnéztünk, amit érdemes volt. <háha> Ez azért túlzás, nevetett Susan. Napokig lehetne itt nézegetni. De azt hiszem, ebben a tömegben sokkal többet nem látnánk.